Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti or Podcast 356. adását halljátok, amelynek címe Mazda Rádió Budapest. Én lágádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és szervusztok, kedves hallgatók. Most uh, szabad délután van. Igen, igen, igen, ez így történik. Miért fontos információ ez? Uh, csak annyi, hogy világosban veszünk fel, nincsen mentségünk arra, hogyha valaki belealszik az adásba. Igen, igen, tehát nem fontos információ, csak ez jutott eszembe, hogy ezt el akarom mondani. Még egy dolgot el akarok mondani, hogy nagyon fontos információ viszont ez, hogy a Csúnyarosz Majon podcast, ami hát bizonyos értelemben kicsit talán részben egy testvérpodcastunk nekünk. Mondhatjuk ezt? Unoka testvérpodcast? Gonoszikertestvérpodcast. az jó. Gyermekkorunkban, óvodában elválasztottak, és addig is folyton vereketünk podcast. Jó. Szóval a Csúnyarosz Majom podcast századik adása Került ki a héten a, az internetre, és ezt nem csak azzal ünnepelte ez a podcast, hogy a saját kérdéseire válaszolt az uttal, hanem azzal is, hogy elindította a patreon csatornáját, a patreon.com per csúnya rossz oldalon, és erre büszkék vagyunk. Ők vannak, de azok mi vagyunk. Vagy hogy van ez, nem tudom. Nem tudom, ö, a tnl emberek beszélnek bele az igen, internetre. Igen, igen, igen. Én sosem tudom, hogy ez mennyire nyilvános valójában. Mi se tudjuk. Felmerült, hogy esetleg a 101. adástól megváltoztatnánk a neveket, vagy ha az nem, akkor cserélnénk. Tehát, hogy mindenki a valaki másnak a nevén szerepelne innentől, de aztán végül emellett nem döntött senki. És adhatnántak hozzá még plusz betűket, mondjuk. <gül> Azt lehetne. VFX Mester. Igen, igen. Milyen jól hangzik. VFX Mester. Mises Univerzum. Ilyesmi. Igen. Jó. A, azon kedves meti heteor hallgatók, akik nem hallgatják a csúnyaros majmot, teljes jó szívvel beszélném rá őket a, az ellenkezőjére. Legalábbis a századik adás mindenképp megér egy fülelést. De nem úgy volt, hogy ez a podcast előbb utóbb el még Kubába, ahol kipróbálja azt, hogy fel lehet-e forrani merülő a tengert, meg hogy a vasonló hülyeséget. Hát, Látod, ezért indítottunk Patreon oldalt. Ez egy hosszú nemnek veszem. <laughs> De úgy volt, hogy elmegyünk, csak Előbb gyűjtünk rá pénzt. Hát a Patronból Kubába az a, megvárjuk, amíg a kőzetmozgások ide idehozzák Kubát. <gül> hát nekem jó, az is. Majd meglátjuk. Na, szóval ez van, de ez inkább csak szolgálati közleménynek tekinthető, mint ahogy az is, hogy a múlt héten elkövettünk egy súlyos névbeli Tévedést, illetve hát én követtem el, nem elkövettük, én voltam a. Közösen részt vettünk ebben az elkövetésében. Amennyiben. Amennyiben is. Igen. Szóval hogy a múlt héten a Connector Gaming podcastnak az egyik oszlopa elmagyarázta nekünk a Microsoft Activision felvásárlásnak a részleteit, meg környezetét, és ezt mi elmondtuk nekik is. De én öt tévesen zefírként azonosítottam, pedig Warhawk volt az, aki írt nekünk. Úgyhogy elnézést kérek Zeffirtől is, meg Vorhóktól is. Igen, továbbá, utánlövés jelleggel összegyűlt a pénz a gyennyikeny magyar kiadásának a, az elindításához, ami ezer embert és 60 ezer eurót jelent, ha jól emlékszem. Igen. Ilyen viszonylag tisztességes mennyiségű ember és pénz. Úgyhogy meg is kérdeztük őket, hogy hát mégis mi a következő lépés, merre tovább, amire azt a választ kaptuk, hogy hát egyrészt megy az előfizeték gyűjtése továbbra is, tehát aki lemaradt, az ne érezze, úgyhogy kimarad az egészből. A legkésőbb június végén elindul a portál, tíz újságíróval egy rövid híres rovattal, illetve napi, két legalább, napi legalább két saját nagy cikkel. és hogy alapvetően ez mégiscsak főként a szlovákiai, szlovákiai magyar és magyarországi politikával fog foglalkozni. Továbbá fordítani fogják magyarra a gyernyékenynek a, a cikkeit, Ilyen módon, aki előfizet, az, az szemlészeti azt is, hogy, hogy miről írza egyébként rendkívül jól működő újság. Ilyen szempontból valamennyire Ferencnek van igaza, hogy ez mégiscsak inkább a szlovákiai magyar nyilvánosságnak lesz a része, mint a magyarországi magyarnak. Ugyanakkor meg hát a magyarországi magyar nyilvánosságra annyit panaszkodtunk már, hogy egy, hogy egy külső, nem Budapesten szerkesztett ellenben magyar témákat is feldolgozó lapnak csak örülni lehet szerintem. Én egyébként lehet, hogy elő fogok fizetni legalábbis egy próba erejéig, Nem is csak azért, mert kíváncsi lennék, hogy mi folyik Szlovákiában, azt meg tudom a magyar sajtóból is. Inkább arra volnék kíváncsi, hogy egy ilyen messzeíres lap, mint egy enyékény, milyen cikkeket ír, milyen szellemiségben készíti az újságját, és azt gyanítom, hogy ez majd a magyar nyelvű kiadásból kiderül kíváncsi vagyok, hogy meglepődöm, vagy elkeseredetten tudomásul veszem, hogy máshol sem szebb a világ, és máshol sem kolbászból fonják a cikkeket. Ha így lesz, akkor majd beszámolok. Aztán van még egy médiás fejlemény a héten, amely szerint a Transindexnek felmondtak az újságírói a Transindexnél. Majd elindult a pénzgyűjtés a TransTelexre. Ez annyiban érdekes nekem ez a történet, hogy a Transindex azért erősen olyan olyan szituációban indult, mint annak idején a népszabadság. Ez rendkívül sokáig nagyon közel volt a, az RMDS-hez, és az utóbbi másfél, talán két évben találta meg a saját hangját, mint ezt egy 10 plusz éves újságról beszélünk, amikor is elkezdett beszólogatni jobbra is, balra is, hogy, hogy de Bélai mit hazudás történik. Hát pont eddig is bírta egyébként a finanszírozását a, a tulajdonos. Mindenesetre az, hogy ha rájuk összegyűlik a pénz, az meg megint egy nagyon hasznos dolog tud lenni, hiszen megint egy perspektíva egyrészt magyar ügyekre, másrészt pedig arra, hogy mondjuk a Fidesz, aki gyarmatosította határon túli magyarokat, az, az hogyan működik ott, ahol mi nem nézzük, vagy nem látjuk. Ahol a szempontból is érdekes lesz egyébként, hogy érdekes lesz összevetni egy ennyiknek a történetével. Ugye szlovákiai magyarok Egészen rövid idő alatt gyűjtötték azt a pénzösszeget, amit kitűzött a, az újság ahhoz, hogy elindítsa a magyar nyelvű mellékletét, vagy inkább mutációját. Ehhez képest kérdés, hogy akkor ugyanilyen gyorsan összegyűjti a Transztelex a romániai magyar nyelvű újságra szóló érdeklődést és az ezt reprezentáló pénzeket? Én azt hiszem, hogy ez, ez nehezebb kör lesz majd. Már csak azért is, mert ha elolvastad mondjuk az első cikkét a, a Transtelexnek, ami a telexen jelent meg, akkor az pont arról szól, hogy, hogy, hogy iszonyatosan beépültek a, a fideszes pénzek, fideszes logikák, fideszes megközelítések az erdély nyilvánosságba. Tehát ez a sztori úgy kezdődött el a magyar sajtóban annak idején, hogy, hogy a MZP el akart menni már kizai Péter beszélgetni, erdélyi polgármesterekkel, hogy akkor figyelj, te is egy város és amire nagyon hangosan küldte el mindenki a fenébe. És hogy mi vezet ehhez, vagy miért, miért kell ilyen nagy látványos ő, hűségbeli gesztusokat tenni a magyar kormánypárt felé például, azt magyar ez a cikk. Igen, igen, érdekesen hangzik a történet. Ö, valahol ez még a, a kettős állampolgársági népszavazásban gyökeredzik, nem ez a story. Figyelj, ezt mindig felhozzák, de azért arra mind a kettő, tudjuk, hogy ez 18 éve volt, tehát az oda felnőtt egy teljes generáció. Uh -huh. plusz, plusz Márki Zajpétát összegyúrcsányozni. Jaj, azt a részét az egy értem. Ö... Nem is erre gondolok. persze, komoly feladat. Tehát persze, persze ez, ez, ez, ezzel nincs semmi bajom már, mint hogy azt értem, hogy ez egész egyszerűen és simán egy fideszes városvezetői körnek a Mármint, hogy Fidesz szimpatizáns városvezetői körnek a, a hűség akciója. Nem, inkább azon gondolkodtam, hogy a, hogy a nyilvánosság is, a, az erdélyi emberek is, hogy mondjam, csak nagy arányban, megszakítom ezt az okoskodást saját magamnál, és azt mondom, hogy ezt nem biztos, hogy én eléggé tudom. Minden esetre szóval igen, tehát hogyha az ember nem kormánypárti, nem ellenzéki szavazó itt Magyarországon, akkor azt érezheti, hogy Erdély elveszett, és amennyire hallom, azért ez nem egy ilyen egészen egységes történet, illetve nem, nem ennyire magától értetődő az, hogy, hogy Erdélyben mindenki Fidesz szimpatizáns. Hát, mint ahogy nem a teljes egyház sem a Fidesz kezéből eszik, ugyanakkor, akik esznek, azok nagyon látványosan teszik. Igen. Na jó, van még egy hitelveken nyugvó történetünk, ami az elmúlt hetek egyik legerősebb története szerintem egyébként. A Szertár Podcast egyik adásáról van szó. Amiről igazából nem is beszéltünk volna, hogyha nem kapunk egy hallgatói levelet. Amire én írtam, egy nagyon rövid választ, itt lássátok kivel van dolgotok, nem fogok elolvasni. Hát, mint ahogy a hallgatói levelet sem feltétlenül. A lényege az volt, hogy le lettünk cseszve valami oltással kapcsolatos dologért, de pontosan nem derült kelevélből, hogy mit nehezményezett a hallgató, csak az, hogy nagyon mérges ránk, és hogy tudománytalansággal vagy a, vagy a tudomány elvakult követésével vádolt minket ez világos, de valami ilyesmi volt, hogy mi csak így nyomjuk a többségi propagandát, és hogy előbb talán érdemes lenne tájékozódnunk, ugye. Uh, igen, és akkor itt mondjuk el azt, hogy mi, hogy mi a tudomány például. Szerintem az egy nem, nem lényegtelen Meg dolg. hogy mi köze ennek a Szertár podcasthoz? Igen, tehát a tudomány egy eszköz gyermekek. Uh, a megismerés eszköze, ami hosszú idő alatt uh, pontosabb tudásokat állít elő. Ebben benne van az, hogy a tudomány valamikor téved. Ellenben benne vannak olyan ön önkorrekciós mechanizmusok is, ami miatt ez a tévedés ez nem marad úgy. Előbb-utóbb valaki felül fogja vizsgálni, ellenőrz a kísérletet, újra számolja az adattáblákat. Elmegy és megnézi egy kengurut, hogy valóban négy lába van-e, és aztán megírja a tanulmányában, hogy nem jön ki a matek, nem úgy reagál a kék folyadék a pirosra, és a kengurúnak igenis hát négy lába van, de ebből kettőn áll, sajnálom. A másik kettő viszont lebokszolt az operatőrömet. És ezekből a mindenféle tudásokból összeáll aztán egy világmodellünk, ami... Ami nem, tehát nem mondom azt, hogy tökéletesen értjük a világot, meg minden egyes részeit, ellenben a tudománynak itt a szélén vannak azok a, az elképzelések, ami a jelenlegi megértésünknek a határait mutatja. Amikről, amiről most úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy működik, de a kísérleteink igazolják, hogy úgy működik, és ha majd egyszer bejön egy másik kísérlet, ami azt mondja, hogy nem teljesen úgy, vagy ez az egyik sarka nem egészen úgy, akkor ennek megfelelően azt a modellt az ki lehet igazítani. Végül pedig, amit még ide akartam hozni, hogy a, a vírusban az a szemét dolog, hogy, hogy itt én probabilisztikus dolgokkal kell dolgozni. Tehát, hogy ezer emberből tíz majd lehet, hogy így reagál rá, húsz amúgy. Ha pedig mindet beoltjuk, akkor a tízből elképzelhető, hogy csak öt lesz. A másik csoport megrő viszont kettővel, akinek valami mellékhatás fejlődik ki, vagy jelenik meg. Ellenben nagy százalékra, úgy általában véve sokkal jobban működik a, a túgladési esélyük. Az ember nagyon nem szeret esélyekben gondolkodni valójában. Vagy csak nagyon egyszerűkben. Ö, azt összerakni, hogy most egészen pontosan az, hogy beoltatom magam, akkor minden kockázata mennyivel nő, mennyivel csökken. Én tök értem, hogy nehéz összerakni. Ugyanakkor meg hát ebben a világban élünk, ilyen magyar oltságú dolgokkal kell dolgozni. Nem ez a világnak az egyetlen területe, ahol, ahol egymástól függő, vagy egymástól független dolgoknak a, a különböző valószínűségű bekövetkezésével kell számolni. Könyörgöm, erről szól a Totó, meg a tipmix is. Hogyha a Dalwich FC kettő nyer, viszont az Everton telverik három núra, akkor nem nyertem ez tulajdonképpen már ez a bonyolultság, mint az oltás. Más kérdés, hogy a Dávisev esetleg nyer, akkor abban még nem hazbele. bele. Kössük össze a pontokat, amiket most kelt letett, szóval azt próbáljuk mondani, hogy a, a vírussal kapcsolatban vannak egyrészt tudományos magyarázatok, keresgélések, fejlesztések, például a vakcinák, gyógyszerek, amik vagy működnek, vagy nem. Ezeket a tudomány állította elő. Ugyanaz a tudomány, amit mostanában sokan olyan fajta funkció miatt kérnek számon, amiket a tudománynak nem funkciói. Tehát ö, döntésekért replikáznak vagy döntéseket követelnek rajta ö, egyértelmi megoldásokat, a többségnek tetsző megoldásokat várnak el, illetve általában politikai jellegű állásfoglalásokat is szeretnének amire a tudomány alkalmatlan. A tudomány ugyanis nem egy társadalom formáló eszköz, hanem egy társadalom döntés támogatásának eszköze. Ez pedig nem alkalmas arra, hogy bizonyos dolgokat, a döntéseket meghozzon, azokat a politikusok hozzák meg. Ezen belül viszont a tudomány megfejtéseihez lehet alkalmazkodni, lehet viszonyulni, azokat lehet használni arra, hogy valamilyen módon gondolkodjunk a világról. És ennek hát az az egyetlen ismert módja, hogy a tudomány többségi véleményét, vagy az elismert véleményét, vagy azt a véleményét, ami sok tudományban szereplő, résztvevő val, azt fogadjuk el igaznak, mert nem tudunk más csinálni. Az egyszerűen nem követhető, amikor a tudománynak egy szereplője, egy ellenvéleményt fogalmaz meg, ami szemben megy a tudományos konszenzussal, és még ha ez bizonyítékokat is hoz, az egy idő a tudománynak, amíg azt értékeli, és azt mondja, hogy ez hülyeség, vagy azt mondja, hogy ez nem hülyeség. Ilyenkor pedig mindig előjön az az érv, hogy manapság a tudomány is érdekvezérelt, meg tudásvezérelt, már mint hogy az egyes emberek tudásának tehetségének a fogja, és ezért aztán nem megbízható. És ezzel szemben mi azt állítjuk, és majd itt jön be mindjárt a Szertár podcastnak nak az adása, hogy a tudomány úgy van kialakítva, hogy az törekszik a lehetőleg megbízhatóbb állítások megtételére. Olyan módszertana van, ami, ahogy a Kert az előbb mondta, önkorrekciós mechanizmusokkal igyekszik elkerülni a, a légből kapott állításoknak a továbbélését, vagy az ehhez való igazadást. Természetesen ez nem mindig elkerülhető, hogy lehet, hogy ezt valaki meg tudja hekkelni, de amikor azt állítják manapság, hogy a tudomány kizárólag érdekeken alapuló, tehát, hogy leegyszerűsítsem, hogy a, a vakcina az a gyógyszergyárak érdeke, és nem az embereké, akkor ez egyszerűen olyan, ugyanolyan összeesküvés elmélet, mint hogy egy amerikai pizzériában, annak alaksorában kisgyerekeket tartanak fogva, hogy annak azok vérét igya meg Hillary Clinton és társai. Erre jut eszembe azt, hogy tudod, hogy a, a, az oltás, a modern oltás ellenességet azt egy olyan tanulmány, egyébként a Lenszedben jelent meg, és aztán vissza is vonták, Igen. ami egy orvosi szakfolyóirat, azt egy olyan tanulmány alapján alakult ki, amit egy hát azóta minden címétől megfosztott orvos írt, aki lényegében pont azt csinálta, amivel a tudományt megszokása vádolni, amennyiben érdekelt volt egy másik vakcinában és megpróbálta ezt nyomni. Így van. Ez, így van. ez, ez a, ez a uh, tanulmány lényegében egyszer jelent meg, aztán visszavonták, nagyon sokszor cáfolták, tehát van egy tanulmány, amire azóta is hivatkozik az oltás ellenes mozgalom, és rengeteg cáfolat, amire nem hivatkoznak, és minden szinten kiderült, hogy ez az ember egyszerűen egy, egy hazug kókler volt, de nem ez maradt meg a közbeszédben. Na, még egy, egy pontot kössünk az előbbiekhez. A Zsíros László Robert, a vagy Laci szertár podcastjában volt egy epizód, most szerintem az a legfrissebb, amikor ezt az adást felhesszük, ami a tudomány, szerepéről szól a modern társadalomban. Egy ő saját eszmefuttatása, amiről azt mondta, hogy nagyon régóta élelődik ez benne, mondjuk egy évtizede legalább. És a lényege az, hogy egy olyan világban élünk, ahol a tudomány szerepe változni látszik, és valószínűleg egy olyan világban fogunk élni, ahol a tudomány egy egész más szerepet fog betölteni, mint eddig töltött be. Volt egy pár száz éve a tudománynak, amikor, amikor lényegében a világ alkalmazkodott hozzá, amikor úgy gondolta, hogy a tudomány megközelítés, egy jó megközelítés, és érdemes rá támaszkodni, és a 21. században eljutottunk odáig, hogy a világ többsége már nem ezt gondolja. A tudomány kvázi láthatatlanná vált olyan hétköznapi lett az ő vívmányainak a használata, hogy nem vesszük észre, amikor nagy dolgokat fedeznek fel, vagy bizonyítanak be, nem, nem látjuk, hogy mekkora jelentősége van a tudományos gondolkodásnak, és ezért a legtöbbünk egyszerűen nem is szembesül vele, nem látja, nem, nem veszi észre, hogy a tudomány működik, hogy működik, ezért aztán nem is ennek az értékrendjét követi, hanem valamiféle más értékrendeket, amik legalábbis Robi Laci így mondta, ugyanúgy érvényes megközelítései lehetnek a világnak, a világértelmezés másik útjai, amik mondjuk a vallás vagy a akár az intellektus más területei felől közelítenek. De ez azt jelenti, hogy a tudomány valószínűleg nem lesz olyan fontos és mindenható, mint amilyen volt eddig. Hogy ez jó vagy rossz, azt nem, hát minket kérdeztek, mi azt mondjuk, hogy ez nem jó hír, viszont a valóság meg ebbe az irányba megy, így kell majd élnünk, ahogy mostanában divatos mondani. Mm, igen, az persze mindenki döntseli el ilyenkor, hogy ő ő reggel egy új és jobb vérnyomás csökkentő szeretne beszedni, ha esetleg a vagy elmondani kettő atyánkot. Hát abszolút, és van, aki az utóbbi mellett dönt, és ugye pont az az állítás, hogy ez egy érvényes döntés, így lehet dönteni, és majd kiderül, hogy ez mennyire hatékony egyik és másik megközelítés. De Lényegében ennek a hosszú litániának az a vége, hogy mindenképpen hallgassátok meg a Kilenc szög a civilizáción koporsójában című Szertár podcast adást, mert egy nagyon-nagyon-nagyon összeszedett, okos, kiegyensúlyozott, semmiképpen nem érzelemvezérelt szöveg szerintem az egyik legjobb, amit én mostanában hallottam általában bármiről. Úgyhogy én kötelezővé tenném, egyszerűen csak azért, hogy egy kicsit eligazodjon mindenki abban, hogy merre felé is megy a világ, és hogy ez baj, vagy nem baj. Egyébként a mondás az, hogy nem akkora baj, mint amekkorát gondolni szoktunk, hanem hát, hogy más, máshogy mennek majd a dolgok. Belekapaszkodnék itt a kötelező, kötelező tevés gondolatába, és akkor nekem még van ide fűzni valóm, mert hogy hát kedves Bélány, megyünk bele a kampányba. Ó, oh, tényleg. Nem tudom, hogy ezzel mennyit fogunk foglalkozni, már csak azért sem, mert ismerem magunkat ellenben, ö, ellenben csak kéne valamit beszélni, és róla majd egyszer csak. Mindenesetre addig is, ha azt megtennétek, hogy egyre aki eddig nem hallotta például, hogy nem hallotta elégszer, nincsen a bőrre, tehát tovább ilyesmi, az Ésík adásunkat azt nagyon ajánlom. Emellé ajánlom az is Sándornak a saját könyvét is, ami kapcsán beszélgettünk vele, ez a Sanyi én nem politizálok, már csak azért is, mert ennek a könyvnek az ismereten nélkül utána vitatkozni az sokkal nehezebb, mint a könyvnek az ismeretében, amikor már közös alapokat legalább lefektettünk. És ez azért fontos, és úgy kapcsolódik ezzel a tudományos részhez, hogy Feri korábban, hogy a tudomány az, az nem, hívható, nem hívható tetemre igazából, de rosszul hangzik ez itt most, politikai döntésekért. Mert hogy a politikában nem csak olyan döntések vannak, amikor a politikus levül a kis ipad elé, és azt mondja, hogy itt van előttem a zöld gomb, ami a jó, és a piros, ami a rossz. De mivel én egy korrupt szemét állat vagyok, ezért a pirosat fogom megnyomni, mert piros József vállalkozó azt mondta, hogy visszacsorgatem, tudom én 20 milliót. Hanem a politika azt tele van értékdöntésekkel. Az értékdöntés döntés az azt jelenti, hogy valamit jónak tartunk, valamit kívánatos kimenetelnek tartunk, más kimenetelekkel szemben amelyek mentén szintén lehet érvelni, de mi az egyiket kiválasztottuk magunknak, és azt fogjuk választani. Ezzel az a probléma, hogy, hogy ez egy választás. És ö, olyan gyakran hallani, hát legutoljára kétfarkú hogy hogyhoz korán vagyunk. Mm, korán vagyunk hozzá, de azért el fogom írni valahogy. Jó, legutoljára egy két farkú interjúban olvastam azt, hogy amikor megkészítettem, hogy mégis mit fogtak csinálni, akkor az volt a válaszra, hogy hát majd felkérünk szakértőket. Na most? Ö, jó és rossz döntésekhez fel lehet kérni szakértőket. döntésekhez nem. Tehát, hogy a, ha keresek valami nagyon egyértelműt, van egy teljesen új országunk, utakat fogunk beleépíteni, ö, mellé biciklutat meg ö, ülőpadokat is teresanyáknak, de mellette el kell döntenünk azt, hogy jobb vagy baloldali közlekedés legyen Mind a kettő mellett lehet érvelni. Szeretnénk a olcsó vox a britektől behozni, mert sehová máshova nem lehet behozni ilyet, hiszen mindenhol máshol rendes balkormányos közlekedés van. Vagy szeretnénk csatlakozni a világ nagyobbik részéhez, és akkor ez, ez a miénk. Ez nem egy olyan, hogy a szakértők levőnek megvitatni. Itt kitáljuk, hogy melyiket támogatjuk. És van nagyon sok ilyen, érté ilyen értékdöntés. Amikor valaki szakértőket emleget, akkor ez, ez legyen ott ilyen backup gondolatnak a szemetek sarkában. Hát szerintem szakértői tehát amit most te mondtál, az is egy szakértő sora volt, és ilyen értelemben azt el tudom képzelni, hogy olyan szakértőket is lehet alkalmazni, akik elmagyarázzák azt, hogy itt értek döntéseket kell meghozni. Mi tudunk adni tényeket, és nektek pedig meg kell hozni azt a döntést, hogy melyik irányban képzelitek el hosszú távon a haladást. És abban is tudnak szakértők támogatni, de attól még azért egyértelműen a keltnek van igaza, amikor azt mondja, hogy, hogy az értékdöntések azok nem tudományos döntések, azok nem feltétlenül csak tényeken alapulnak, azok értékválasztásokon alapulnak, és ezek meghatároznak döntéseket. Tehát praktikusan szólva lehet olyan döntéseket meghozni, amit egyébként a tények ellen javallanak, de egy nagyobb kontextusban, vagy egy másik, vagy egy fontos kontextusban meg, meg, meg kell hozni, most, ha, hát akkor idehozom például az abortus témáját, ahol, amivel kapcsolatban Lengyelországban ugye a politika hozott egy olyan döntést, hogy azt ellenzi, nyilván vallási alapon, és euh, tudományos alapon ellenezni nem nagyon lehet az abortuszt, vallási alapon viszont lehet. És persze mondhatjuk azt, hogy az egyik tényeken alapul a másik, meg nem, de tegyük azt is hozzá, hogy a föld lakosságának azt hiszem 80%-a hívő, most akkor merre menjünk a tények mentén, vagy a földlakosságának 80%-a értékválasztása mentén? Nem állást foglalni akarok, csak próbálok felvázolni egy olyan dilemmát, amikor nem biztos, hogy a tudományos irányba dönt a politika. Egyszer tartunk olyan adást, amikor ilyen érveléseket szétszerünk egyébként. Okvetlenül. Mert, ez, mert ebben pont van olyan de az abortuszvitában, vitában, szerintem be lehet akasztani a csák egy nagyon egyszerűen. Mert persze, persze. No, de hát ez nem egy abortuszvitás adás, azért, ezt lássuk be. Szerintem úgy mind a ketten támogatjuk a női rendelkezésnek. nem? Ha teljes mértékben, persze. Ennyi. Tehát, hogy mielőtt tetemre hívnak minket is, sok lesz már tetem. Mondjuk napi száz napi ember, az három, három távolsági busz. Jó, nem menjünk bele. Nem menjünk bele, mert elkezdek inni. Hanem helyette új rovatunk, első, egyetlen és utolsó adása is következik egyben. Tanuljunk együtt kényvesztel című rész, aki az interneten, ez a drága, azt hiszem 44 éves milliárdos, megtanulta mindenféle visszajelzésekből, hogyha az ember nagybetűkkel ír végig, az olyan, mintha üvöltene. És ez gyorsan híre is tette a egyébként üres Instagramján, hogy bocsánat, hogy korábban úgy bánszad bele egy vitába, hogy minden nagybetűvel volt, most mondták neki, ez a, kiabálna. Hát igen. Már csak azért is ez az utolsó eleme ennek a rovatnak, hiszen többé nem hívhatjuk őt Kanye tehát nem lehet az a rovat címe, hogy tanuljunk együtt Kanye hiszen őt egy ideje már j hívják, úgyhogy tanuljunk együtt jevel. És ez majdnem olyan, mint a Jettel. Azt mondtam volna, hogy Jettel, nem? Ö, igen, egy picit. Ráadásul az ott törölt ezt a posztat. Igen. Úgyhogy csak remélni lehet, hogy valaki elarhíválta. Ezt azért már megpróbálom adásnapról előkeríteni. A másik, hogy hívják éppen azon a héten a művészet Istenem. Tehát, amióta a Prince elkövette a művészt, akit korábban Prince-nek hívtak című nevet, azóta ezt megint csak. A, venni. ugye a, a, a, azt mondjuk el, hogy a Prince miért nevezte át magát, és Kanye West miért nevezte át magát. Utóbbit nem tudom egyébként, hogy Kanye West miért nevezte át magát. A Prince-nél úgy emlékszem, hogy ez egy szimpla gazdasági döntés volt. Ez így nem pontos, mert inkább egy fricska volt, de az a üzleti alapja volt neki, hogy volt valami szerződése Prince-nek, hogy Prince néven kiadott lemezek azok nem tudom kinek a, a tulajdonát, mármint a szerzőjogai a valamelyik kiadónak illetik meg a... Belekavarodtam ebbe a mondatba, ugye? Megpróbáljam előről? Próbáld előről, hm. de hogy valamelyik, valamelyik kiadóval leszerződvén közös brandként csak részét kapta volna meg a Hát pénzekkel. Igen, szóval úgy sikerült szerződnie, hogy a Prince névhez volt kötve a, a Prince néven kiadott zenéknek a, a tulajdonjoga, és akkor ezért azt mondta, hogy jó, akkor én mostantól nem leszek Prince, és így módon akkor nem is kell, hogy odaadjam a, ennek a kiadónak a zenéjét. Tehát, hogy ő ezért változtatott, Kányi, szerintem nem üzleti alapon lett hanem talán valamilyen bonyolult vallási. Vagy hát szóval ilyen hit meggyőzősi értékválasztás mentén, de erről nem tudok, nem emlékszem, hogy hogy volt valójában. 2018-ban jelentette be valamiért, hogy ez lesz a neve. Be kell valljam, hogy ennyire nem követtem az ügyet. Na tessék, hogy... erről lemaradtunk. Miért? Jó van, majd utána nézünk, és az adásnaplóba naplóba kell, biztos beleírja vagy belinkeli a döntés hátterét. Legközelebb mire fog vajon rá döbbenni, hogy a YouTube-ra... Lehet feltölteni videókat, azt szerintem már tudja. Igen, igen, igen, vagy nem kell minden videónak fekvőnek lenni, és állónak. Tényleg, ez lehet, ez az így, ez jó. Manapság már létezik az álló formátum is. Jó, ez jó. Erre egyébként no, mennyit nyom azt aztán jött a TikTok, és írtelen, hoppá. Én a mai napig, sőt, egész pontosan ma, ma voltam abban a helyzetben. Avé, hát, tulajdonképpen nem mesélem, de csak egy apró érdekesség, hogy egy. Egy barátunknak, nem, konkrétan a feleségemnek csináltunk egy meglepetés videót születésnapjára, mi a barátai. E, és e, tehát az volt, hogy mindenki küld majd nekem videót, ebbe mond pár szót, és akkor én majd ezt összevágom. És utólag jöttem rá, hogy szólni kellett volna, hogy Úristen, fekvőt csináljatok, Majd amikor kaptam két álló videót, akkor eszembe jutott, hogy gyorsan írni kéne a többieknek, nehogy esetleg valaki akkor ezek után fekvőt küldjön, de gondoltam akkor már mindegy, úgyis biztos mindenki álló formátumot küld, hát természetesen a következő, amit kaptam, az fekvő formátum volt. Viszont, ami ezzel szemben jó hír, hogy a legegyszerűbb eh, vágó program, program, az iMovie, amit én általában használok videóvágáshoz, az zöggenő nélkül, tehát mindenféle probléma nélkül lekezeli ezt a helyzetet. Egy kicsit sem lepődik meg azon, hogy álló és fekvő videók keverednek egy, egy videóban, úgyhogy tulajdonképpen nem volt akkor a gond, Érdekes lenne egyébként elemezni, hogy kitől kaptál, micsodát. Ez engem mindig annyira szokott érteni. Nagyon egyszerű egyébként. Azok, akik telefonnal vették fel, azok állót kapt, küldtek, akik pedig notebookkal, azok fekvőt. Hmm, túl egyszerű. Oké. Okay. <há> Ellenben néztél-e tegnap esetleg te internetet? Hát egyszer-egyszer rá kukkantottam talán, mert... Ezt egy hosszú nemnek veszem. Igen. Tehát akkor lemaradt a Big Jet TV-nek a világsikeréről. Arról biztosan le. A tegnap a következő történt, a Eunice nevű vihar az elérte Nagy-Britanniának a összes partjait, ami hát, többek között rendkívül erős széllel járt. Például részben meghámozta az O2 arénát ott Londonnak a délkeleti sarkában. Uh. Meg kukátokat borogatott, meg vitt meg döntött fel, meg kisebb autókat, nagyobb embereket viszont, ja meg okozott egy csomókárt, fát, ilyesmit, nem, nem volt vicces nap leszességében, viszont ami vicces volt az, hogy egy csávó a Big Jet TV-nek a emberi riportere és akárki, nem emlékszem a nevére sajnos, aki eleve azt közvetíti, a jó Isten tudja miért, hogy hogyan szállnak le Heatron a repülőgépek, hát neki csodálatos napja volt. Nézte, hogy a nagyon erős ide-oda forduló szélben jönnek ezek a bitang nagy gépek, kúrjongatott, amikor sikerült letenni szépen, ott mutogatta, hogy oda nézzetek, hogyha élik a szárnya. Hát igen, most nézzünk rá, a szélzsákra fordít a kamerán. Igen, most szembeszélben szállnak le, ami azért nehéz, mert ilyenkor még a repülő az repülni szerette, hiszen a felhajtó az generálja a szárny. Gyönyörű szép volt, amikor én néztem, akkor azt hiszem, hogy 150 ezeren voltak rajta a csatornán, <gül> és ez nem a napi csúcs volt. Aha. Este már több, több brit híradóban benne volt, ő volt a tegnapi nap egyébként teljesen értető módon. Tehát, hogy szakkommentár repülőgépek leszállásához a vikarban, nem hittem, hogy ilyen van, és ehhez képest. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ki tudom várni a felvétel végét, hogy megnézem ezt a videót, amit most belinkeltél. A linkált, nem hosszú videót linkeltem, hiszen egy egész tegnapi live van. Uh, majd keresünk még hozzá interjút, és akkor megtudjuk például, mi volt a fickónak a neve. Uh, remélem, hogy ma otthon izé, forrókád vízben ül, mert egész nap újta tegnap a szél. <há> Szép! Na, aztán van itt még egy-két dolog, ami történt a héten, és nem számított rá senki. Hoztál egy olyan egykészt, egy olyan szokatlan, ritka, furcsa bagot, ami tényleg azt hiszem csak a legendákban szokott előfordulni, és egy gyönyörű történet. Amennyiben, hát jó, gyönyörű történet mindenkinek, akinek nincsen gazdája. Igen, igen. Mert hogy a bizonyos évek között gyártott, bizonyos szórakoztató rendszerre felszerelt Mazdák uh, Seattle környékén, azok nagyon nagyokat szívtak, mert hogy a KUOV, ezt mindig megkartam nézni, hogy miért ilyen neveik vannak az amerikai állomásoknak, de mégsem tettem meg, az, uh, hát amelyet sugároztak a kis adását, amelyet kiküldött valami adásazonosító, egy rádióazonosító épeget is magából, amely nem felelt meg egészen pontosan annak a formázásnak, amit a Mazda fejegysége az várt volna, ami miatt úgy fagyott meg ez a fejegység, hogy különböző a rendszerek is fagytak vele. Az egy dolog, hogy innentől a világ végéig ezt a rádiót kint hallgatni a szegény 2014 és 2017 között gyártott Mazda tulajdonos, de hogy hát mondjuk a tolató kamera is valahol meghalt, van, ahol az USB-t is magával vitte egy picit a A Bluetooth-t is elölte, vagy leölte. Igen, és hogy egyenlőre, amikor a cikket erről írták 9-én egyébként, akkor az volt a mazda a megfejtése, hogy semmi gond javítható, 1500 dolláros fejegységet kell cserélni. Ja, szorja, amúgy tényleg programhiba a mi oldalunkban. Igen, alá. de vállalják a költségeit ennek, nem ez ez a fő baj, hanem hogy a csip miatt viszont lehet, hogy csak hónapok múlva fogják tudni a Mazda szervizek vállalni ezt a dolgot, addig azoknál legalábbis azoknál a modelleknél, ahol nincsen over the frissítés se a szoftvernek, tehát nem lehet távolból frissíteni a szoftvert, azok kénytelenek lesznek a, hát a közrádió, ez egyébként a közrádiónak az egyik helyi állomása, tehát ezt a közrádiót hallgatni, illetve nem vacakolni az USB-vel, meg a Bluetooth-szal, meg a tollatókamerával, és mindezt tényleg úgy sikerült elérni, hogy, hogy a rádió állomásnak az állomás azonosítója volt, ami így meg tudta borítani a rendszert, Azért ezt kigondolná, de mindenképpen elegáns szerintem. Nyilván nem direkt volt. Ha esetleg direkt volt, akkor viszont őrült menő és be fog vonulni a hekkelések történetébe. Nem hiszem, hogy direkt lett volna ellenben, tényleg itt hát mindig mondjuk azt, hogy minél több kód van valamivel annál valószínű, hogy előbb-utóbb segbe fog harapni. Hát itt a seggbe már azért túl vagyunk. Igen, igen. Erre vonatkozik egyébként ennek az első törvénye, nem tudom, ez szembe jötte neked a Miku hiponen a f a kiberbiztonsági főnöke. Ö, így hangzik. Ami okos, az feltörhető. Nagy igazság. Úgyhogy, ez, hát ezt legalább nem kihasználták a bogot, csak simán áldozatul estek neki, de én nem tudom, hogy ez jobb egyébként, vagy sem. Aztán van még egy ilyen sajtótípusú hírünk, amennyiben a New York times megjelent a vélemény rovadban egy cikk, amúgy egy veterántekes írótól, Farad manjo hogy hú, ő mennyire beleszeretett a, a támogató rendszerekbe, mert hogy szerzett egy kedileg eszkeleidet, és azzal ment a családi, családi autós kirendulásra. Amire már, amikor megjelent a cikk, akkor is válaszolt egy picit az amerikai saját, hogy hát a, amit itt bemutat az újságíró, mint gyakorlat, az tulajdonképpen az összes utasnak a veszélyeztetése, mert hogy abban a kocsiban nem önvezető rendszer volt, hanem vezetéstámogató támogató elektronikák. Ilyen módon a kormány elengedése és a családdal való csevegés az, az, az nem az autórendetérszerű használata, hanem mondjuk az Isten kísértés inkább. És nyilván erre felhívták a, a New York Timesnak a figyelmét is, hogy sátszak ezt így ebben a formában talán nem kéne. Amit kaptak, amire kaptak a New York Times-től egy választ, hogy hát a maguk részéről úgy gondolják, hogy csak az autóipar és a, és a szakik különböztetik meg a támogató rendszert az önvezető rendszertől, úgyhogy hát ők nem fixálnak meg ezt a cikket, hát történt, baj nem történt, akkor meg. Nekem bődületesen nagy felelőtlenségnek tűnik, Ugyanakkor meg, hát arra mondjuk jó, hogy elkezdjünk beszélgetni arról, ha nem tettük volna már mikorábban itt a New York Times-en lényeg is okosabb meti hogy, hogy az, hogy van az adaptív tempomat az autodban, az nem az jelenti, hogy lehet aludni a kocsiban. Hát igen, de azért az, hogy a, hogyha ami az eszkelétben van, vezetéstámogatórendszer, azok mind be vannak kapcsolva, akkor azért el lehet engedni valószínűleg a kormányt. És aludni természetesen nem lehet, de félrenézni egy pillanatra azt azért lehet. Egy pillanatra igen, de ezek mind olyan rendszerek, amik, amik pont egy pillanat alatt adják neked vissza a, a kontrollt. Te, van az a... Ó, nem mit eszembe az a fejezés, Az a fajta nem aktív figyelem, amiben az ember annyira nem túlzottan jó, mert vagy aktívan figyelünk, vagy egyáltalán nem, ami, ami, ami ehhez kellene. Tehát, hogy mégiscsak ura valamennyire a kocsinak, de közben piz, pihenjél és egy kicsit, vagy vegyél egy kicsit a terhet a váladra vezetés közben és ezt gyakorlatban nem tudjuk csinálni, emiatt a sofőrnek nagyobb a reakcióideje, ami miatt gyorsabban De szerintem tudjuk dolguk. csinálni, csak, csak lassabb reakcióidővel tudunk reagálni, tehát az bele kell kalkulálni, hogy és azt egyébként szerintem a rendszernek kell tudni bele kalkulálni, hogy, hogy ha ő működik, akkor nem akkora a figyelem, nem akkora a fókusz a sofőrnek, mint egyébként. Viszont ez a vezetéstámogatórendszer nem tud számolni. Amiért tudna. Ez, ez rajta, van, nem? Rajta kívül levő dolog. Ő a kocsival tud számolni, az, hogy mit csinál az összes többi autó az úton, azzal nem. Tehát, hogyha előtted bebüntető fékez a hülye, akkor, akkor tud vészfékezni esetleg, vagy ha olyan, akkor átadja neked a szituációt, hogy koccan nyeltek. Én azt gyanítom, de én ehhez nem értek, tehát most inkább csak a feltételezéseimet mondom, nem a tudásom. Szólal meg, hogy, hogy mondjuk pont egy adaptív tempomat, annak az egy nagyon fontos eleme, hogy, hogy ha valaki előttem bebüntető fékez akkor ő vészfékezni fog, és nem fogja átadni nekem a. Tehát, hogy, hogy érted, pont akkor adná át, amikor. Tehát, na, ha átadná nekem ebben a helyzetben a, a reakciót, akkor, akkor a lényege működik neki pont az a... Szóval, hogy szerintem ez, na, magyarul az adaptív tempomat az le fog vészfékezni, inkább az lesz a baj, hogy még túl gyorsan is fékez le, és a mögöttem jövő fog belém jönni talán, és arra nem biztos, hogy képes lesz, hogy amikor, tehát hogy, hogy ilyenkor ugye van ez a helyzet, hogy adagoljuk a, a vészfékezést, és miközben vészfékezünk, látjuk, hogy mennyire közeledik az előttünk levő autó, és mennyire közeledik a hátunk mögött levő autó, és adott esetben kicsit felengedjük a féket, mert látjuk, hogy nem fogunk az előzőbe belemenni. A hátsó meg viszont belénk fog jönni. Szóval, hogy ebben az ember talán jobban működik, de ezt is olyas fajta problémának gondolom, ami automatizálható. Um, Emlékszem pár, pár tíz adásra ezelőtt volt a, az amerikai közlekedés felügyeletnek egy felmérése, hogy azok a sofőrök, akik akiket egy csomó ilyen rendszer segítségével mentek valamára, ők nem észlelték azt, hogy elhúz mellettük egy kocsimiben egy plusz ül. Igen, igen. Azt hogy a hátsó izén volt, hátsó lökhárító. Na, ez a figyelemszint, amit feltételezünk. Ha, ha történik előtted bármi, akkor ez a sofőr, ez ott ütközni fog. Hát. És emiatt kéne az, hogy legalább a sajtóészben legyen, vagy a, a tech újságíró megírja azt, hogy mik ennek a rendszernek a korlátai, ez itt nem történt meg. Ja, nem a, a konkrét cikket nem akarom feltétlenül felmenteni, inkább csak azon vekengek itt hangosan, vagy gondolkodom legalábbis, hogy hogy, hogy most mit tud tenni a vezetéstámogató rendszert az autóba építő gyártó, mert hogy nyilván az elején elfogadod a jogi szöveget, ami kb. pont olyan hasznos, mint mint a cookie consent, meg nyilván tud figyelmeztető jelzéseket leadni, meg elvárni, hogy időről időre megfogd a kormány, meg ilyesmit. És valóban az, a, az a, a társadalomnak a dolga, hogy tisztában legyen azzal, hogy ezek mire jók és mire nem. Ezért tud tenni a gyártó, hogyha nem tudom, nem tudom, mit fizetett hirdetésben időről időre közzé teszi, hogy a sávtartó automatika nem arra való, hogy közben aludjál más nem feltétlenül, az tényleg inkább az újságíró dolga, hogy azt mindig elmondja, hogy ez a helyzet. Hát figyelje, ez az autógyáraknak van rémisztően nagy lobby Tehát, hogy akár a szabályozáson is tudnak alakítani, ha akarnak. És nem feltétlenül azzal, hogy akkor most fogadjuk el azt, hogy apuba menj majd az árokba, hanem azt, hogy új autóhoz kell -e adjanak-e, csinálja-e olyan állami programot, összedobják-e szabályozó felelős iparként egy vezetéstechnika tréninget. kelljen ehhez esetleg a izéhez, a jogosítványhoz? Ami, aminek megint vannak más oldalai, mert Magyarországon az nagyobb 100 százassal uh, tenné drágább a jogosítványt. Mint hogy a vezetéstechnika pályák valójában nincsenek országosan, tehát Budapesten meg lehetne egyszerűen csinálni, máshol meg nem feltétlen. Uh, ugyanakkor megjavítaná mondjuk a, a közlekedésben résztvevők általános tudását. Az igaz, azt másfél nem látom, hogy hogy vannak -e olyan statisztikák, olyan hírek, nem szoktak lenni legalábbis. A statisztikák lehet, hogy ennek ellent mondanak, hogy, hogy nagyobb százalékban baleseteznek -e azok, akik használják ezeket a rendszereket. Illetve hogy általában most ezek a rendszerek, ezek növelik a kockázatot, vagy csökkentik a jelen formájukban és a jelen tájékozottsági szint mellett. Ha nem növelik, akkor, na, akkor azt gondolom, hogy akkor ez egy ilyen ravasz helyett az első billentyű emlegetése. Ha növelik, akkor meg eh, amiket mondtál, azok jó irányoknak hangzanak. A figyelj következő adásra kereset statisztikát hát ha Erre van. Erre kíváncsi lennék egyébként. Tényleg őszintén nem tudom, hogy mi, mi van. Nyilván én azt feltételezem, hogy valójában akik használják ezeket a rendszereket, azok kevesebbet baleseteznek, de ez egy. de, de, de tökre el tudom képzelni, hogy az ellenkezője igaz. Mindest előírás van arra egyébként, ezekben benne legyenek a kocsiban, de. Már az ilyen adaptív tempomat meg ilyenek, az már most már kötelező. Tényleg? Uh, nem kötelező, ha nem akar, de ha nem akarsz ilyen izé, három csillagos háromcsillagos töréstesztet, akkor egy csomó ilyen csipogónak benne kell lenni. Nem tudtam. Tehát az, hogy most háromcsillagosi kocsod, az lehet, hogy tökéletesen törik körülötted, és, és le lehet róla fűrészen az egészt, és kiszállsz belőle éppen. Ellenben nem volt benne az izé, évekötés figyelmezhető. Jó, jó, jó, de szóval, hogy hát értem csak, hogy azon lepődtem meg, hogy konkrétan ezek a vezetéstámogató rendszerek is benn vannak-e, vagy csak a, a BS, meg az e meg a... meg a ilyen övbekötés, meg ilyesmi. Tehát, hogy vannak olyanok, amik már egy ideje e, ismertek, csak e, akkor ez azt mondod, hogy már olyanok is, amik még az én automban nincsenek olyanok is, már kötelezők? Vagy hát kötelezők ajánlottak? Mindjárt megnézzük, hogy az Euró NCAP ban minek kell benne, benne lenni. Az öt csillag eléréséhez? Hát, igen, de ehhez googlizom geladás közben az meg sok. Ó, jön. hát mindegy, majd googlizunk utána, nem is olyan fontos, érdekes viszont, hogy, hogy mi kell hozzá, de leginkább majd azt kell kigugliznunk, hogy, hogy akik használják ezeket a rendszereket, a, azokat, amik összetéveszthetőek az önvezetéssel, tehát nem az ABS-re gondolok, mert az, az mindenben van. Szóval, hogy azok többet vagy kevesebbet baleseteznek? Na, mondom, hogy mi van két, a 2020-as tesztben a Wikipédia szerint, a biztonsági rendszeri rendszerben ö, ez a Speed Assistance, szerintem tehetetlen tempomat, és ö, sáv elhagyás figyel figyelmeztető. Aha, értem. Jó van, ö, esetleg. És természetesen SOS éves. Ó, oh, igen. Mármint remélhetőleg 5 g vagy 2 Igen, igen, igen, vagy egy kicsi ember kimászik a csomagtartókból, és elkezd nagyon lengetni egy keresztes zátlót. Na nézzünk egy-két olyan hírt is, amiben több a számítógép, és kevesebb a gázpedál. És a politikus. Igen, ismét vásárolni próbál egy uh, csipeket is gyártó és felhasználó cég, amennyiben az AMD 35 milliárd dollárért, ami már gombócból is sok. Megveszi a Xilinx-et, ami pedig uh, a ot mondjuk? Hát, azt se tudom, mi az. Célpro úgy, hogy... Célprocesszorokat gyárt. Oké. Okay. Akkor viszont az Intelnek is van egy nagyon hasonló felvásárlása most, úgyhogy akkor mindenki gyártókat vesz. Mm, nem tudnám most megmondani, hogy pontosan mit akar venni a, az Intel, de valami ilyesmit, úgyhogy akár az AMD, akár az Intel, akkor mindenki gyártókat vesz. Gondolom azért is, hogy azt nem tudom, hogy az AMD miért veszi meg a Xilinx-et, az, az Intel azért veszi meg ezt a céget, mert uh, olcsóbb megvenni, mint építeni egy saját gyártósort. Ohó az más, akkor, akkor másra beszélünk el. A távols szemikondoktorral beszélsz, ugye, ami 5,4 millió milliárd dollárért lesz az Inteli. Elképzelhető. De nekik van fabjuk azaz gyártósort. Igen, igen. Ja, és a Xilinx az ugyanúgy csak tervezi a csipeket, mint az AMD? A Xilinx az tervező cég, viszont ők tudnak olyan chipet tervezni, és azt mondod, hogy a srácok kell egy, mint a nitroim bányászó chip, akkor ők oda srác jönnek a, a rajzasztához veszik a zsírkét, és felrajzolják azt a chipet, amit csak azt mondja, de azt aztán úgy, mint a tüzes is Vagy ha ugyanezt kellézének, hú, mi most a menő, Codec X265, már biztos nem, hanem a következő generációs, amit mindegy, annak a dekódolására, akkor meg olyan chipet rajzolnak neked. Uh -huh, értem. Akkor ez valóban egy kicsit más történet. E, minden esetre izgalmas ebből, mit fognak kihozni. E, az kevés izgalmas persze, hogy megint az van, hogy nagy cégek vesznek meg kisebb cégeket, és a végén lesz két nagy cégünk, akik csúnya néznek egymással a két szomszédvárban. Hát fordítva ritkán szokott lenni, bár nagyon várnám azt az időt, amikor kisebb cégek vesznek meg nagyobbakat. De nem gyanítom, hogy ez így megtörténhet mostanában. Az az érdekes, hogy ugye az ARM-től elpofoszták a kérőit. Hát igen, igen. Aki elég nagy játékos tervezőként. Ja, igen, szóval nem, a, nem, nem az várható, hogy, a, hogy ezután majd a kis cégek veszik meg a nagyokat, hanem csak az, hogy a, hogy a nagy cégeknek nem mindig engedik meg, hogy megvegyék a kicsiket. Hmm. Ez kezdésnek egy izgalmas dolog. Aztán kezdésnek izgalmas az is, hogy hogyha minden igaz, akkor idén év végére most már aztán tényleg Isten látja a lelküket, úgy lesz, ha beledöglik mindenki, akkor is. Jön az európai egységes mobilöltő, amit úgy hívjuk, hogy USB Type-C egyébként. Igen, az EU kötelezővé fogja tenni, hogy minden eszközt USB Type-C-vel lehessen tölteni. Azt, arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ez egy régebben meghozott döntés, amit most, a, most már ki erőszakolnak, hogy be legyen vezetve, és nyilván elsősorban az apple re vonatkozik, akik még mindig nem tudták elhagyni a lightningot. hogy Szóval arra lennék kíváncsi, hogy ez csak az újonnan gyártott, és újonnan forgalmazásba kerülő eszközökre vonatkozik, vagy valahogy visszamenőleg kell megoldani, vagy hogy Biztos, hogy az újonnan Aha. jelentésbe kerülőre. Tehát nehéz elképzelensz, hogy beviszed a Genius Barba telefonodat, és ott vár téged Sándor a jól ápolt szakállával, Péter a nonfiguratív tetkóival, és Károly Bá a álványos furóval, aki be fogja szerelni az új csatlakozót. Igen, erre nem is gondoltam, inkább arra, hogy mondjuk kiadnak egy adaptert, ami USB-C-t alakított Lightning-ra, for, vagy fordítva. Azt lehet, hogy megkezdik ide 10 000 fog kerülni. Na ez az, igen. Ez, ez, ez, ezen gondolkodtam, hogy és ez, ezért majd nekünk kell lefizetni, vagy az Apple ezt bevállalja, de akkor nem vállalja be. Mindegy, az nagyon jó lesz, mert akkor végre ugyanazzal a töltővel tölthetjük a telefonunkat, a tabletünket és a csavarbehajtónkat is kb. Hát, ha mindegyiket kb. ugyanakkor vetted, ö, én most szétnéztem a háztartásomban, azt hiszem, hogy USB mini-eszközöm már csak kevés van. Nekem még mindenből van itthon. De az tény, hogy mini USB-ből már csak olyanok vannak, amiket egyetlen egy helyre szoktam bedugni, tehát azokat lehet kvázi állandóan bedugva tartani. Mikro USB-ből még azért van számos igen, igen, igen, igen, igen, nekem is mikrofon, meg uh, előző diktafonom, meg piesmik. Kártyalvasom, mert már nem olvassam modern kártyákat. Egyszer csak kártyalvasót kell vennem, képzeld el itt 15 év után. <gül> Nagyon fura helyzet lesz biztosan. Borzasztó. Viszont arra én kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon uh, kibekkelie valahogy az Apple, vagy kénytelen lesz. Tehát, na, arra vagyok valójában kíváncsi, hogy a következő iPhone-nak lesz egy európai változata USB-C-vel, esetleg eleve csak usb c lesz, vagy az európai változatok mellé oda egy kis darabot, amit nagyon könnyű lesz elveszteni, és ami névleg lehetővé teszi a type c töltés, de gyakorlatilag meg mindenki azonnal el fogja veszteni, és akkor ugyanott van megint. Én ezt a harmadikat gondolom. Plusz azt egyébként, hogy a európai szabányosító testületek azok díjazni fogják az epölnek ezt a kis viccét, és elkezdenek büntetni. Úgy legyen, de inkább legyen úgy, hogy USB-C legyen a, a töltőportja. Hát ugye a szakújságok azt jósolták, hogy esetleg az is lehet, hogy akkor inkább kijönnek egy olyan telefonnal, ami nem lesz töltő csatlakozó, nem már csak vezeték nélkül lehet majd tölteni. Azt nem fogják szeretni az emberek egyébként. Én értem, hogy ezt a vezeték nélküli dolgot, ezt miért szeretnék emberek, de annyira idegentőlem a dolog. Nem, én azt értem, hogy miért nem szeretik. Mert én, azt én, én csak, csak vezeték nélkül töltöm a telefonomat, és nagyon szeretem ezt. De ugyanakkor látom, hogy például a gyerekeim, akik nem ilyen nagyon tudatos töltősök, azok azt csinálják, hogy használják a telefonjukat, aztán amikor lemerül, akkor rádugják a töltőre és használják tovább. Ugye ezt vezeték nélküli töltéssel nem lehet. Tehát, hogyha csak vezeték nélkül töltőd van, akkor kénytelen vagy arra figyelni, hogy váskor ráted, de arra a töltőre reggel levegyed, és fontos az is, hogy napközben nem erüljön le a telefonod, mert akkor ott vagy, ahol a parc akad. De mondjuk ehhez nem ártana olyan telefonokat gyártani, amik egy napot kibírnak. Az ő iPhone-juk nem ilyen, azok nem, nem bírnak ki egy napot és ez így ördögi kör, mert hogyha most jön egy olyan iPhone, ami nem bír ki egy napot, de csak vezeték nélkül lehet majd történi, akkor örjöngeni fognak a felhasználók. Igen, értem, hogy mi ezzel a probléma. Nekem az a része nem tetszik, hogy különböző helyekre oda kell pakolni ilyen drót nélküli töltőket. Miközben meg ez a Powerbank nevű dolog, ez egy annyira kényelmes... Dolog. Persze abból is nyilván lehet drót itt csinálni, de azt aztán tényleg a világ tűnik, hogy feltöltök valamit, amit aztán, ami aztán kizsugározza magából ezt az energiát kis veszteséggel. Igen. Igen, ez érdekes lesz, hogy ez hogy, hogy fogják megoldani. Hát gondolom úgy, hogy ja nem tudom, nem gondolok semmit, majd meglátjuk. E, az viszont egy érdekes adalék, nem tudom, hogy tudod-e, hogy iPhonehoz venni egy rendes lightning kábelt, az sokkal drágább, mint venni egy még oly jó nélküli töltőt. Uh, igen, igen, igen, igen. Ám az IKEA-s lightning azok nem elég jók? Nem elég jók, és drágábbak, mint az IKEA-s vezeték nélküli töltők. Aha. Tehát konkrétan az IKEA-ban az olcsóbbik vezeték nélküli törtő 1700 forint a Lightning kábel, meg valami 2700 vagy valami ilyesmi, szóval tényleg egyszerűbb és olcsóbb venni egy vezeték nélküli töltőt. Hát amennyiben a készüléket tölti. Amennyiben a, a készülékem töltővezeték nélkül, de ez most már az, ugye az Apple talán 5 éve már csak olyat gyárt, ami benne van ez a funkció. Ez pont azt jelenti, hogy egy darab sincs. Igen, igen, világos, csak mondom. Ellenben most cseréltünk egy iPad-ben akkumulátort, és olyan, mintha új lenne. Ilyenkor azért egy kicsit értem azt, amit szoktak mondani uh, Apple rajongó ismerősök, hogy hát de ez örök életre szól, és olyan mindig, mintha új lenne, és aztán eladod kétszer nyertem, amennyiért vetted, és még akkor is pont olyan. Erre jut eszembe, hogy uh, esetleg megint megosztanék a kedves hallgatókkal egy dilemmát, egy informatikai típusú dilemmát. Ilyen. Hát, Már megint nem van. A... Rövid leszek, és nem biztos, hogy fogok hallgatni a hallgatókat, de elmondom, hogy mi a sztori lényege. Családunk ugye tartalmaz két darab gyermeket, akiknek saját laptopra van szüksége az a suli miatt is, de meg úgy egyébként is. Az egyiküknek van egy viszonylag új windows laptopja érintőképernyővel, meg tök jó specifikációval. A másiknak meg van egy tőlem megörökölt MacBook air -ja, ami azt hiszem 9. életévőbe lépett, és most már tényleg eléggé Véres a torka, nem tartható tovább ez a dolog, úgyhogy most eljött a pillanat, hogy kell venni egy laptopot. És, az egyik, és ő nagyon ragaszkodna a megvilághoz. Ami hát lehet azt mondani, hogy hülyeség, de mivel megnéztem, hogy mennyibe kerül egy elfogadható Windows-os laptop, újonnan, mondjuk egy ugyanolyan, mint ami a Teslőjának van, az nem drágább, mint egy pár éves MacBook Air. Tehát egy alig használt és még sok évig jó Macbooker. Tehát éppenséggel racionálisan lehet azt mondani, hogy hát ha te meghet akarsz, akkor egy 2018-as Macbookert az kaphatsz, kb. ugyanannyiba kerül, mint a vadonatúj Windows Windowsos laptop, és valószínűleg tovább lesz használható. De akkor már felmerül az is, hogy kicsit több pénzért esetleg én kapjak, csak egy számítógépen élő ember vagyok, én kapjak egy laptopot, és az én Macbook Pro-mat örökölje meg a gyermek, ami szintén még pár évig jó lesz. Ezek között a gondolatok között kell vergődni, és fogalmam sincs, hogy mit kéne. Hát pontosabban a család azt mondta, hogy hát akkor esetleg én kaphatok egy új megbukot, ami egy nagyon vonzó opció, még a sokkal drágább is, de végül is logikus, hiszen tényleg ez az az eszköz, amit a leges legtöbbet használok. Szerintem többet, mint a telefonom. Na hát ez a dilemma, nem tudom, hogy milyen irányok vannak, de Mindenképp kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak erről a hallgatók. Szimpátia szavazás, lehet belőle csinálni, az biztos. Minden körülmények között még esetleg meséled el azt, hogy a még mindig úgy össze le, hogy fél maradék hús hozzá, egy kis maradék cékla, hozzá pedig egy fél rigójancsi, <gül> vagy ezt már azért kinőttétek? Hát nem, nem nőttük ki. Azt hiszem, <gül> ha röviden akarom összefoglalni, akkor keresem az én határaimat, de még belelógnak a gyerekek azért még mindig. Nekem nincs ezzel bajom, a szakemberek, a lélekegészségért agódó szakemberek azok azt tanácsolják, hogy ez nem biztos, hogy ezt örökre így kéne tartani. Hát erre kizellagaljassak, akkor tudok mondani, ezt most magad döntsd el, hogy szeretnéd hallani vagy sem. Nem, semmi. nem semmiképpen, <gül> de értem, mire gondolsz, és egyetértek veled. <gül> <gül> Oké, akkor csak az mondod, hogy ha Feri jól fognak állni ezek a soroszki kristályok neked is. <gül> Jézusom, kelt arra célhoz, hogy elárultam neki, hogy egy RG versenydressz hány sztvaroszki kristályt, kristályt kell tartalmazzon ahhoz, hogy ne nézzék le a versenzőt, és hogy ez mennyire végtelen sokba kerül. Ugye egy tornaruháról ruháról beszélünk, ami hát, hát ha százezer forintból varhatod meg, akkor azért még csak éppen oké. Okay. Nálunk két RG versenző gyerek van, tehát ezen dresszek árából akár én kaphatnék egy új laptopot is, és de nincs mit tenni, mert. Vagy hát persze van mit tenni, de tényleg nagyon ciki, amikor tudod, neked van a legszarabb szeret az összes versenyzőtársad közül. Érteni egy teljesen, abszolút értem. Azt nézem közben, hogy mennyibe kerül. Te figyelj már. Figyelek. Azt nézem, hogy a, hát nagyjából a repülő, egy együtt is olcsóbb egyébként behozni egy megbukért, mint itt megvenni. <tos> Hmm, mondasz valamit. Nem jutott még eszembe, pedig tényleg lehet, hogy egész egyszerűen ezt kéne csinálni, és aztán egy szervízbe rápattintani az A betűt meg az ébetűt e a megfelelő gombokra. Olyat lehet egyébként, azt hiszem. Azt nem tudom, hogy az újaknál lehet-e. Hát, és vagy, ugye tanuljanak meg vahongépelni. De, mind a de nem, nem, nem. Tehát a, ők megtanultak. De, a, de akkor ugye, ha új megbuker érkezne, akkor ez az, az enyém lenne. Még megnézem azért a brit árakat gyorsan. Okt, igen, ott, ott már 428 ezer. Hát akkor viszont nem vagyunk jó, sokkal jó, bejöbb. Az, az amerikai NL pedig nem raktam rá valójában az... Figyelj, m, m, -t m -t csípeseket már lehet kapni itthon használtan, ami nyilván a használtságnak egy elég visszafogott foka. Meglepően olcsón. Ö, ö, ö, definiáljuk a meglepően olcsót. Hát ilyen 350 körül már van M1 csípes megbuker. Aha, 4 430 ujjal. Igen, van. igen. Ja. Mondjuk az, amiben nyomorult 8 GB memória van. Uh, Sőt, mind a kettőben csak 8 GB memória van. <gül> hát milyen jó isten van itt. Tudod, de nek elég a kevés memória is. Ó, de szegény házi. Na haladjunk tovább. Ha kedves hallgatóknak van valami jó tanácsa, örömmel hallgatjuk a Telegram csatornán, vagy, a, vagy a, mi az a másik hely? A weboldalunk ez az? A web oldalunkon, igen. metél.tek hát, Gyorsan mondjuk már, hogy bár lehet nekünk Patreonon is üzenni, de az, amit kb. két hónap késésre veszünk észre. Azt nem biztos, hogy észrevesszük, igen. Lényegében bárhol máshol nagyon szívesen fogadjuk. Nem, a azért észrevesszük a patreon is, mert jön róla e-mail, de az tény, hogy ez a bizonyos oltás ügyben szigorú és elítélő jellegű hallgató a Patreonon írt nekünk. Én a másfél havonta nézek be a patronos levelesetekben. Maximum. Nem, nem jött meg olyan nagyon gyorsan. Én meg nem akartam a keltet idegesíteni ezzel a levéllel, ezért válaszoltunk rá ilyen. Sokára. Pedig, pedig, pedig életem. És ez még nem annyira jó volt, mint a a hülye vagy te szedlák <laughs> Levél, ami csak azért nincsenként kinyomtatva a falamon, mert kevés a hely. <laughs> Na viszont, van itt egy olyan Kickstarter, ami Hát, hogy mondjam, az én standardjeimbe is beleütközik. Én nagyon euh, elfogadó szoktam lenni a kickstarter tárgyakkal gondolván, hogy kicsit jobban belegondolunk, biztos találunk olyan use ami validálja azt a terméket. Azért, amit most hozták el, azt egyszerűen megbocsáthatatlannak. Vélem. A, mi is a neve? The Bro? The Bro? Azaz Igen, Szemöldök. Az, a Szemöldök. Ez egy háradíjúztatott Szemöldök alakú nem, nem. Ez egy sport napszemüveg keret alakú dolog, ami alakú szemöldök. Hát, ami, ami nem tartalmaz üveget, e, ellenben, ami ott a szemüveg megy, tehát a sport napszemüvegnek a kerete, az előre felé meg van nyújtva, mint egy két centi hosszan, így módon úgy nevezett árnyékot lehet a szemünkre, legalábbis így, így tűnik a Kickstarteres generált fotók alapján, tehát tényleg feltalálták a sildes sapkát, az ornyeregre rögzíthető sildes sapkát. E egészen, teljesen biztosak benne, hogy egyszerűen nem működik, tehát az a legfőbb baja, hogy rohattuk süt az ember szemébe a nap. Mindenki képzelj el azt egyébként, hogy egy kisebb méretű jugoszláv sziklát megmászva, golykomitics neves indián hős, Szeme, elé, szeme felé emeli kinyújtott tenyerét, és végignéz a pleskevicai tavakon. Hát, körülbelül erre való az a dolog, ellenben most ezt 30 dollárért megkaphatod. Igen, igen. Igen, tehát lényegében egy ringás szemveget képzeljetek el nélkül, és aminek az a felső része az így meg van nyújtva. Gondolom, hogy ennek van egy ilyen hóra való síváltozata, és amikor is van alul is egy hasonló ilyen szemellenző, hogy a hóról visszaverődő fény se zavarjon, és aztán van egy extra, az a legdrágább, amiben még van egy színezett üveg is. Ami igazán jó egyébként, egyrészt, hogy cutting edge technológiával csinálják a szemüvegnélkörű szemüveget, ez az egyik, amit tetszett. A másik pedig van egy ilyen testimonial, ahol egy hát egyértelműen úszkalózok leszármazottja a típusú férfi azt mondja, hogy fotó, fotósként különösen szereti ezt a terméket, mert szeretek tisztán látni. Na most azt, hogy ez alá a, a jó szegálla hogyan lehet úgy befitsenteni a fényképezőgépnek a keresőjét, hogy én azon átlássak. Egyébként? Azon hosszú tíz perceket gondolkodtam, de sehogy nem fér. Én el tudom képzelni, hogy befér, főleg a, a dslr eknek ez egy kicsit kiemelkedő tükrös, vagy ilyen tükörkamrás keresője, az, az nem biztos, hogy hülyeség. Olyan szempontból biztos, hogy hülyeség, hogy, hogy, hogy nem igazán van rá szükség. Tehát az igazán a fotósnak is csak akkor jó, amikor épp nincs a szeme előtt a gép. De hogy nem kell mindig lekapkodni a szenvegét gondolom ez a mondás. Hm. Látod? Mindig gyönyörű. Mindig a Kickstarteren mindig van egy olyan use case, ami nem tűnik teljes otromba hülyeségnek mert ez szerintem feltételt. Tehát anélkül nem, nem be regisztrálni a termékedet, hogy nem mutass egy olyan use case ami, ami nem teljesen rugaszkodik el a valóságtól, de azért ezt egy kicsit most azért én is kevésnek érzem. Volt a héten egy másik ilyen egyébként, azt nem kattintottam sajnos le, vagy nem raktam el a linket, de cserébe szívesen elmesélem, amennyiben a Kickstarter, akik szintén rászakott arra, hogy nekem a Facebookon próbál dolgot eladni, bikázó akkumulátort hirdetett. Amiben engem az nyűgöz le, hogy ez egy legalább 15 éve létező termék. Igen. És most, ha az ember a besétállal, nem tudom, a Xiaomi boltba, vagy random autós boltba, akkor ott tud ilyet vásárolni magának. Igen. Tehát ebben mit tudtak beleinnoválni, miközben hát ott a képen semmi nem volt pluszban. Hát gondolom azt, hogy a telefonodat képzelni. is tudod róla tölteni. De olyan is van már. Persze, tudom. <laughs> <laughs> e igen. A homosítába biztos lehet kapni ilyet, nem? Szerintem akár normális helyeken is. Igen. Jó, hát valamivel fel kell tölteni a Kickstarter newsfeed-et, ezt én értem, és majd a piac ítél. Tehát, ha nem tudják, hogy ilyet lehet kapni, akkor majd megveszik az emberek. Nagyon jó lesz. Na hát eléggé ilyen kisírek a nagyvilágból jellegűre sikeredett ez az adás második fele, de legalább cserébe az első felében meg... A mély filozófia felszínes kapargatásában vesztünk el. autólag átgondolom, hogy miket mondtunk. Én azt mondom, hogy még fogyaszthatóbb lesz, amit mondtunk, vagy mondjuk, hogy nem is tudom, hogy kiegyenesíti a amíg ír hogyha meghallgatjátok a Szertár Podcast vonatkozó adását, kilenc a civilizáción koporsójában. Tényleg nagyon... Nagyon érdekes szöveg, és nagyon, nagyon tanulságosnak gondolom. Ha valaki így támogatója a Szertár podcastnak, akkor a Patreonon az írott verziót is elolvashatja. Igen, ráadásul pont azzal a fél órával fejéli meg a mi adásunkat, amit most úgysem meséltünk <há> el nektek. Igen, igen. Szombat délután kicsit rövidebb adást is lehet rögzíteni. Szerintem senki nem fed meg minket ezért. Köszönjük szépen a figyelmet. Igen, az Patreonon tegye. igen, aki kifejezetten örül, hogy végre egy Rövid adás, az, ezt tegye szóvá a Telegram csatornánkon, vagy egyéb fórumokon, ahol ér minket, és tessék meghallgatni a Csúnyoros Szmajom századik epizódját is. Mindenkinek kivéve kellett neki nem teszem kötelezővé. Hogy a fenébe fog, meg ne hallgatnám én? Majd kapott kis megjegyzéseimet, mint szoktad időnként, amikor rászánom magamat, hogy belehallgathassam. Igen, igen. Te akartad. Igen, igen. Na jól van, sziasztok, drága hallgatók! Sziasztok!